Pista 3 Continente dispărute Insulele celor o mie de enigme Din păcate, concluziile la care ne duce studierea scoarței terestre au un caracter cu totul incomplet, deoarece nu știm nimic despre continentele dispărute și știm foarte puțin despre schimbările care s-au petrecut în contururile țărmurilor noastre. Citat din Jacques de Morgan în L'Umanité prehistoric. 1921 Cum a apărut această insulă singuratică în mijlocul oceanului? Nu cumva este ea o frântură dintr-un continent scufundat? Cine a construit statuile uriașe fără picioare, cu un fel de joben pe cap, cu chipuri prelungi, cu urechi, trupuri și brațe lungi? Nu cumva sunt ele monumente ale unei civilizații care a pierit? Citat din Maghidovici? În Istoria Descoperirilor Geografice, 1957 Această zvâgnire de stâncă ivită în imensitate nu poate avea nume, atât de insolită și de profundă dăinuie prezența ei pe hărțile lumii. Insula giganților s-a ridicat în tăcere și a murit părăsită. Cineva ști vreodată dacă hula oceanului n-a acoperit cu lințoliul său tulbure, o cu totul altă lume care n-a vrut să ne lase decât această mărturie firavă. Din Francis Mazier, în Fantastica insula a Paștelui, 1965 Continent Diviziune geografică alcătuită dintr-o întindere mare de uscat, mărginită total sau parțial de mărșii de oceane, cuprinzând și unele insule sau arhipelaguri vecine. Citat din Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975 Călătoriile lui James Churchward. Trista faima insulei Krakatoa Deriva continentelor și expansiunea faliilor oceanice Tainele insulei Paștelui Cine au fost sculptorii de Pacheopa și vânătorii de Moa? Migrațiile polineziene o opasionantă întrecere sportivă științifică. Ipoteze în legătură cu țara Mu, continentul scufundat. Pe cuprinsul Oceanului Pacific nu mai există astăzi pete albe, până și cele mai mici petice de pământ au fost identificate, localizate, în raport cu meridianul Grinuici și ecuatorul, măsurate, studiate ca structură, ele sunt în general de origine vulcanică sau coraligenă, ca faună, floră, condiții climatice și așa mai departe. Unele dintre ele au fost, din păcate, folosite ca teren de experimentare a bombei atomice, atolul Bikini din Arhipelagul Marshall, pe altele s-au construit rezervații naturale, insulele Galapagos, pentru ocrotirea plantelor și animalelor rare, ceea ce este nespus de îmbucurător. Și totuși mai există până astăzi pe insulele celui mai mare ocean de Petera, Câteva taine, probleme nelămurite, controversate, care duc și în zilele noastre la confruntări între diferite puncte de vedere, ba chiar la dispute înverșunate între specialiști, partizani ai uneia sau alteia dintre teorii sau ipoteze. Una dintre aceste probleme este cea a migrațiilor. De unde au venit locuitorii insulelor aflate în bazinele central și răsăritean ale Pacificului? Dinspre apus din Polinezia, cum mă susțin neozeelandezul Bach, americanul Emory, sau dinspre țărmurile sud-americane, englezul Williams-Ellis, francezul Paul Rivet, norvegianul Haierdal, și așa mai departe. Pe marginea acestor două orientări principale și din îmbinarea lor sub diferite aspecte, S-au născut cam 30 de ipoteze, toate mai mult sau mai puțin fundamentate prin cercetări și descoperiri arheologice, antropologice, etnografice, oceanografice, ba chiar prin cercetări ținând de aspecte secundare, cum ar fi studierea embarcațiilor cu balansoare polineziene și a plutelor din lemn de balsa pre incașe în focul disputelor științifice și discuțiilor care s-au încins mai cu seamă în anii de după cel de-al doilea război mondial și continuă până în zilele noastre, câțiva dintre preopinenți și-au amintit de o lucrare mai veche a unui anume James Churchward, lucrare care nu sternise cine știe ce vâlvă la vremea ei, deși era rodul a trei decenii, ultimele ale veacului trecut, de cercetări și călătorii în toate colțurile lumii. James Churchward nu contrazice niciuna dintre orientările privind migrațiile din insulele Pacificului, conform ipotezei sale, locuitorii mai noi a insulei Paștelui, arhipelagului Hawaii sau Zeelande, puteau să fi venit de la răsării, de la apus sau de aiurea, numai că locuitorii cei mai vechi, adevărații băștinași, n-au venit de nicăieri. Ei se aflau aici acum 50 de milenii pe un întins continent numit Mu și care a fost înghițit de apele oceanului ca urmare a unui cataclism de proporții uriașe. Să vedem ce spune Churchord, a cărui ipoteză supuse unei critici riguros științifice, fără îndoială că păcătuiește în câteva puncte de susținere, șubrede în lumina stadiului actual al cercetării, dar care în niciun caz nu poate fi acuzat de lipsă de imaginație. Citat Cu mult, foarte mult timp în urmă, în vremurile străvechi, sunt câteva mii de ani de atunci, dar în pragul ceea ce numim vremurile istorice, se afla un vast continent în mijlocul Oceanului Pacific, acolo unde nu vedem astăzi decât marea și cerul și mici arhipelaguri pe care le numim insulele Mărilor Sudului. Era o foarte frumoasă regiune tropicală acoperită cu vaste câmpii. Văile și câmpiile erau fertile, creștea aici iarbă și câmpurile erau cultivate, iar colinele erau adumbrite de o minunată vegetație tropicală. Niciun munte nu se ridica în acest paradis terestru, fiindcă munții nu se iviseră încă din măruntaele pământului. Acest pământuria și bogat era brăzdat de numeroase fluvii, râuri și izvoare, care șerpuiau între colinele joase și câmpiile roditoare. Vegetația luxuriantă acoperea totul cu podoaba ei verde și bogată. Mii de flori îmbalsamate erau răspândite pe arbori și acopereau tufișurile. Țărmurile mărilor erau străjuite de palmieri și în văile râurilor ferigile înalte se clătinau în adierea vântului. În văi, râurile formau lacuri în jurul cărora înflorea lotusul. Fluturii în mii de culori se roteau pe sub arbor și păsările ciripeau, plutind din floare în floare și strălucind în soare ca niște bijuterii în aripate. În pădurile virgine rătăceau turme de mastodonțuri uriași și de elefanți, agitându-și urechile imense pentru a se feri de insectele înțepătoare. Marele continent fremăta de viață fericită asupra căreia 64 de milioane făpturi umane Codex Troanus domneau ca stăpâni absoluți. Drumuri largi duceau în toate direcțiile ca o pânză de păianjen și pietrele cu care erau pavate se îmbinau atât de bine încât iarba nu putea crește între dale tăblița din insula Paștelui. În acea epocă, cei 64 de milioane locuitori Formau zece triburi sau popoare Deosebite unul de celălalt Dar aflate sub aceeași cărmuire. Cu multe generații în urmă Populația și-a un conducător La numele căruia adăugase prefixul Ra El a devenit atunci conducătorul hieratic Și împărat sub numele de Ra Mu Împărăția s-a numit Imperiul Soarelui În acea epocă poporul din Mu era în cel mai înalt grad instruit și civilizat. Pe pământ nu exista sălbăticie și nici nu existase vreodată, căci toate popoarele de pe pământ erau copiii lui Mu și se aflau sub suzeranitatea patriei Mume. Acești locuitori ai țării Mu erau navigatori îndrăzneți și marinari care cutrăierau lumea cu navele lor de la oceanul de la răsărit la cel de apus și din mările de miază noapte la cele de miază zi. Erau de asemenea mari arhitecți care clădeau temple uriașe și palate de piatră. Tot așa sculptau și ridicau monoliți gigantici în chip de monumente. În țara Mu se aflau șapte orașe principale, sedii ale cultului divinității, ale științelor și erudiției. Și multe alte orașe mari și aglomerații erau răspândite în cele trei regiuni. Lagurile fluviilor se construiseră numeroase porturi, de unde navele porneau către toate zările și unde înflorea negoțul. Țara Mu era marele centru al civilizației și comerțului. Toate celelalte țări ale lumii nu erau decât coloniile ei. Încheiat citatul. Cele de mai sus nu sunt extrase dintr-o povestire de science fiction, cum am fi îndreptățiți să presupunem judecând după conținut și mai ales după modul de expunere, ci, cum arătam, dintr-o lucrare în care autorul ei, americanul James Churchward, emite o ipoteză întemeiată pe diferite documente pe care le-ar fi cercetat, așadar o lucrare științifică. Rămâne de văzut cât de științifică este și în ce măsură textul lui Churchward de lirismul și fantezia proprii autorului, poate constitui un punct de plecare care să confirme sau să infirme ipoteza existenței în antropogen a unui continent astăzi dispărut, țara Mu pe care unii cercetători mai noi au numit-o Atlantida Pacificului sau Pacifida Dar cine este James Churchward și cum a ajuns la formularea ipotezei sale? James Churchward se scrie James c, -h -u -r -c -h -w -a -r d Totul a pornit de la unul din rarele manuscrise ale civilizației Maya, numitul Codex Troanus, păstrat în biblioteca de la British Museum. Etnograful francez Brasseur de Bourbourg, 1814-1874, susținea că ar fi descifrat un fragment din acest manuscris. Scrierea Maia nu este nici până astăzi complet descifrată. Găsind acolo o mărturie demnă de încredere în legătură cu un cataclism teluric petrecut într-o epocă foarte îndepărtată și care a dus la scufundarea napele oceanului a unui uriaș continent. De aici, savantul francez trăgea concluzia că este vorba de Atlantida menționată de Platon în două dintre dialogurile lui și că maiașii ar fi descendenții vechilor atlantizi fapt care explică civilizația lor avansată în raport cu cele ale populațiilor învecinate. Ipoteza lui Brasor de-o a stârnit firește interesul oamenilor de știință și câțiva atlantologi mai vechi și mai noi au cercetat-o. Din păcate însă, fără a insista prea mult asupra faptului că descifrarea unui fragment de text redactat într-o scriere încă nedescifrată poate da naștere... La justificate suspiciuni Brasor de burbur se scrie B-R-A-S-S-E-U-R-D-B-O-U-R-B-O-U-R-G între partizanii înflăcăraței originii Atlantide a maiașilor s-a aflat la început James Churchward, care apoi a dus mai departe cercetările lui Brasseur de Bourbourg, lărgindu-i ipoteza, ba chiar ajungând să elaboreze o ipoteză proprie. Continentul despre care se relatează în codicele Maia de la British Museum este mult mai vechi decât Atlantida. El a dispărut în apele Oceanului Pacific cu 16.000 de ani în urmă, poate chiar cu 25.000 de ani, după ce civilizația lui s-a răspândit pe întreg globul pământesc, inclusiv în regiunile locuite de atlantizi. Dovezile în sprijinul ipotezei sale, Churchord le-a găsit în diferite documente care transmiteau peste generații tradiția despre țara Mu, documente aflate în general în păstrarea preoților unor vechi religii răspândite pe tot globul. Fiindcă Churchward a fost înainte de toate un mare călător. În 1868 pleacă în India, unde într-o mănăstire budistă leagă o trainică prietenie cu un preot care îi arată niște tablițe vechi de piatră explicându-i cum trebuie interpretate semnele gravate pe ele. Până la urmă, Churchward reușește să le citească în limba străveche în care au fost scrise. După părerea lui, o limbă universală folosită de întreaga populație care trăia în țara Mu și în coloniile ei. Cum tăblițele nu erau complete, Churchward început să de pământul pentru găsirea altor surse de informații despre țara Mu. Vizitează insulele Caroline, Tibetul și alte regiuni ale Asiei Centrale Apoi, Egiptul, unde descifrează, de fapt interpretează, inscripții într-o scriere pictografică. De asemenea, străbate Siberia, apoi Noua Zeelandă, unde se ocupă de civilizația Maorii. După care, vreme de doi ani, studiază tradițiile băștinașilor din Samoa, Tahiti, insulele Marchize și Tonga. Ultima călătorie o întreprinde, bineînțeles, în Yucatan și în regiunile care păstrează vestigiile civilizației Maya, acolo unde s-a născut Codex Truanus, precum și ale altor culturi vechi mexicane și mezoamericane. Principalele documente studiate de Churchward în decursul călătoriilor sale și care i-au servit la fundamentarea ipotezei cu privire la existența în trecutul îndepărtat a unui continent situat între America și Asia, sunt următoarele. Tăblițele descoperite în vechiul templul indian, despre care Churchward ne informează că au fost scrise în Patria Mumă Mu și au ajuns apoi în Birmania și în sfârșit în templul indian, unde au fost păzite cu strășnicie vreme de 15 milenii. Tăblițele de piatră descoperite în Mexic cu prilejul săpăturilor arheologice din regiunea Tolan sau Tula, redactate într-o scriere ceva mai recentă, dar derivând din aceleași caractere folosite în țara Mu. Epopeia sanscrită, Ramayana scrisă de Valmichi după dictarea unui mare preot în care se menționează migrațiunea unei populații venite de pe depărtate din răsărit manuscrise păstrate în bibliotecile la maseriilor din Tibet, Lasa, asupra cărura Churchward este foarte reticent documente tablițe, inscripții și simboluri statui și monumente arhitectonice aflate pe insulele polineziene Mangaya, Tongatapu în Micronezia insulele Mariane și Ponape și mai ales în insula Paștelui poreclită pe drept cuvânt insula celor o mie de enigme și de care ne vom ocupa pe larg mai departe În sfârșit, Codex s a format obiectul unor cercetări amănunțite ca și tăblițele din regiunea Tolan și templul Maya de la Uxmal în Yucatan pe baza cărora Churchward l-a supralicitat pe brasori de burbur, adăugând pacifida pe lista continentelor dispărute, chiar ajungând la concluzia că până și povestirea biblică despre facerea lumii s-a născut tot în țara Mu. Este interesant felul cum descrie Churchward cataclismul care a dus la pieirea celei mai mari părți a țării Mu. Descriere verosimile asemănătoare în punctele ei esențiale cu cele ale unor cataclisme reale petrecute în vremurile istorice, cei drept niciodată de o asemenea amploare și nici în bazinul răsăritan al Pacificului, ci în cel vestic, regiune bogată în activitate vulcanică și mișcări tectonice. Citat în timp ce această națiune puternică se afla la zenitul ei, țara fiind acoperită de nenumărate temple și monumente, a fost victima unui cataclism. Zgomote urcând din măruntaiele pământului, urmate de zguduiri telurice și erupții vulcanice, cu tremurare partea sa meridională. În lungul tuturor coastelor ei, valuri imense se înăpustiră acoperind câmpiile și înghițând minunatele orașe. Vulcanii pare flăcări fum și lavă, Țara fiind un șes întins, lava nu se scurse, ci se îngrămădi formând piramide, care mai târziu deveniră stânci, așa cum se poate vedea astăzi pe anumite insule ale sudului. Până la urmă, vulcanii se potoliră și se stinseră. După catastrofă, poporul din Mu își recăpăta calmul. Orașele distruse fură reclădite și viața continuă. Mai multe generații după acest cataclism, când fenomenul era aproape uitat, Mu a fost din nou victima unor cutremure de pământ. Între continentul se ridică și se undui ca valurile oceanului. Pământul se cutremură și fremătă ca frunzele arborilor pe furtună. Templele și palatele se prăbușiră, monumentele și statuile se răsturnară. Orașele nu mai erau decât grămezi de ruine. Codex Troanus, Codex Cortesianus și documentul de la Lasa în timp ce pământul se ridica și iarăși se scufunda, fremăta și se clătina, izbucni focul din adâncuri, străpungând norii cu trosnete înfundate ca un uriaș rug cu diametrul de 5 km. Vulcanii din Hawaii, Ninafu și așa mai departe. Flăcările ajungeau până la fulgerele care brăzdeau cerul. Fumul gros acoperea continentul. Din nou valuri uriașe se năpustiră asupra câmpiilor. Orașele, împreună cu toți locuitorii lor, dispărură în valuri. Strigătele de groază ale mulțimii se ridicau către cer. Poporul se refugia în temple și cetățui, de unde era alungat de flăcări și fum, iar bărbații și femeile, purtând veșmintele lor scumpe și bijuterii, urlau, „Mu, salvează-ne! Când soarele crepusculului apăru la orizont, de sub mantia de fum negru care acoperea întreg continentul, fărea un bulgăre de foc incandescent și amenințător. După ce dispărut dincolo de orizont, negru o pace se răspândirea peste tot, străpunse când și când de fulgere. În cursul nopții, Mu a fost complet distrus. Cu un zgomot înfiorător de apocalips, țara condamnată se scufundă în adâncurile bântuite de flăcările infernului, într-un ocean de foc care astfel punea stăpunire pe victima sa. Mu și cei 64 milioane de locuitori ai săi fură astfel sacrificați. În timp ce Mu se în genunea lui de foc, se-i o nouă forță nimicitoare, 130 milioane metri cub de apă. Din toate părțile, valuri gigantice se năpusteau cu furie. Ele se întâlniră deasupra pământului pe care de a fi înghițit ca într-un cazan dantesc. Mu, Patria Muma a omului, cu orașele lui mândre, templele și palatele lui, artele, științele și cultura lui, nu mai era decât un vis al trecutului. Apa era giulgiul lui. După ce au acoperit pământul cu tot ce se afla pe el, apele se liniștiră, satisfăcute parcă de opera lor nimicitoare. Și aceste ape se numesc astăzi Oceanul Pacific. Niciodată un nume n-a sunat mai ironic. Încheiat citatul. Am fi înclinați să socotim imaginile de mai sus, dantești de apocalips, ca să folosim chiar expresiile autorului, exagerate dacă istoria mai veche și mai nouă a insulelor Pacificului nu ne-ar oferi unele exemple menite să ne dea de gândit, unul dintre ele fiind uriașa erupție a vulcanului Rakata de pe insula Krakatoa în august 1883. Insula Krakatoa este situată în strâmtoarea Sunda, între Sumatra și Java, așadar nu prea departe de limitele nord-vestice ale ipoteticului continent Mu, așa cum și-l imagina Cerciord. La 11 august 1883, vulcanul Rakata a dat primele semne că începe să se trezească după ce vreme de peste 200 de ani dormise. La 20 august, un ofițer de pe o navă de război germană a calculat, din curiozitate, înălțimea coloanei de cenușă și fum care țâșnea din crater. 11.000 de metri. La 25 august început erupția care a doua zi atinse apogeul, o ploaie deasă de noroi care ajungea până în insulele învecinate și pe coastele Iave și Sumatrei, unde izvoarele și fântânile au fost astupate, plantațiile de orez acoperite. Soarele a dispărut și în plină zi s-a lăsat un întuneric de nepătruns. Apoi exploziile au început să zguduie măruntaele pământului. Craterul arunca în văzduh pietre, lavă și noroi. Marea se năpustea urlând asupra uscatului. Un val uriaș înalt de 35 de metri se în înspre țărm, distrugând totul în cale. Când s-au zorile zilei următoare, din insula Krakatoa nu mai rămăsese decât o treime. Toată partea de nord dispăruse sub apă. În schimb, în sud și în sud-vest se adăugase o întindere apreciabilă rezultată din depunerea magmei. Insula avea acum 15,33 km față de 35,5 km pătrați, câți avusese înainte. În jurul vulcanului care continua să fumege, distrugerea era completă pe o rază de aproape 100 kilometri. Unele insule, mai mici, au dispărut în întregime, altele și-au modificat forma, sporindu-și sau reducându-și întinderea. În câteva dintre așezările de coasta ale Sumatrei și Iavei, apa amăturase totul în calea ei. Valuri, măsurând peste 30 de metri, a zvârliseră până departe pe uscat ambarcațiuni și chiar nave mai mari, apoi, retrăgându-se, luaseră cu ele oameni, animale, clădiri, arbori smulși din rădăcini. Mai multe orașe de pe coastele Sumatrei și Iavei, printre care Anger, au fost distruse. Insule și bancuri din piatră Pons au închis intrarea în porturi, iar în strâmtoarea Sunda, Navigația devenise foarte dificilă Pasagerii de pe nava olandeză Batavia, care a trecut prin strâmtoarea Sunda la 3 septembrie, au fost îngroziți de mulțimea cadavrelor care pluteau pe apă Cataclismul de pe Krakatoa a făcut 40.000 de victime omenești Unele surse citează cifre și mai ridicate El a fost atât de violent încât s-a resimțit în toată lumea Unda de șoc a făcut ocolul pământului ajungând la 27 august 1883 la Paris, așadar o călătorie de 11.500 km cu o viteză de 328 m pe secundă. Unda care a pornit în direcția contrară, est, a sosit la Paris cu 14 ore și jumătate în urma celeilalte, străbătând o distanță de 28.500 km. Fenomenul s-a repetat de două ori, aproximativ la aceleași intervale, fiind observat la Greenwich, Bruxelles, Berlin, Viena, Roma, Neapole, Palermo, Madrid, Petersburg și Moscova. Uriașa erupție a vulcanului din Krakatoa n-a avut numai proporții neobișnuite, ci și urmări neobișnuite. Cenușa, conținând particule de materii colorate și răspândindu-se pe o întindere de 750.000 de pătrați, a dat naștere unor fenomene ciudate, studiate între alții, de astronomul francez Camille Flammarion. Două luni după erupție, la 26 noiembrie 1883, locuitorii Parisului admirau licăririi de aramă, care se reflectau în mii de lumini în ferestrele Luvrului. La Roma, cetatea eternă părea aprinsă de focul ceresc și la o oră după apusul soarelui, siluetele clădirilor aruncau umbre pe caldarâm. Tot așa, la Constantinopol, moscheile cu minaretele lor majestoase, înalțate către cer, se desenau fantastic pe fondul de purpură al orizontului. Au fost singurele efecte plăcute ale giganticei erupții care a creat insulei Cracatoa Trista ei faimă. Asemenea cataclisme nu sunt frecvente, dar nici foarte rare în regiunea Pacificului. În 1923 de pildă, unul dintre ele a făcut în orașele Tokyo și Yokohama 143.000 de victime. Valurile uriașe care urmează cataclismelor oceanice, valuri care în Japonia se numesc tsunami, nume intrate în știință pentru a le defini, se produc și în alte regiuni. Un val seismic a făcut în 1775 60.000 de, de victime la Lisabona. Descrierea cataclismului care a dus la scufundarea țării Mu nu este, prin urmare, neverosimilă, numai că ea se referă la mișcări tectonice foarte puternice, necunoscute în timpurile istorice și care au acționat asupra unui teritoriu foarte întins. În concepția lui Churchward, Continentul dispărut cuprindea un teritoriu marginit la nord-est de insulele Hawaii sau Hawaii, la sud-est de insula Paștelui, la sud-vest de insulele Fiji. Limita apuseană era formată de arhipelagul Marianelor, pe care Churchill îl desemnează sub vechiul lui nume Ladrones, cuvânt care în spaniol înseamnă hoți. Nume dat de Magellan în 1521, deoarece, după cum ne informează Pigafeita, cronicarul expediției, locuitorii de aici, citez, sunt săraci, dar foarte îndemânatici și mai cu seamă hoți foarte iscusiți, încheia citatul Această ultima afirmație fiind discutabilă în concepția lui Churchward, continentul dispărut măsura circa 8.000 km de la răsărit spre apus și circa 5.000 km de la nord la sud, o suprafață de aproximativ 40 milioane km. Europa nu are decât 10 milioane km. Dar aceste cifre trebuie considerate cu multă prudență ca și acelea legate de cronologia evenimentelor. Civilizația continentului Mu, dispărută în urmă cu 16.000 sau 25.000 de ani, ar fi atins o culme acum 50.000 de ani. Această prudență se impune deoarece metodele de calcul folosite de Churchward sunt mai mult decât îndoielnice și aruncă asupra ipotezei sale unele umbre care nu fac decât să întărească impresia de fantastic fără a lua așadar în considerație cifrele avansate de Church World, posibilitatea existenței, într-un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat, a unui continent dispărut în apele Oceanului Pacific, se cuvine analizată sub aspectul geologic în ansamblu, de asemenea sub aspect oceanologic, arheologic, etnografic, al perpetuării unor tradiții, precum și al florei și faunei, în măsura în care admitem împreună cu autorul ipotezei că anumite arhipelaguri și insule izolate au supraviețuit unei catastrofe telurice. În argumentația partizanilor existenței pacifidei, datele furnizate de geologie ocupă, după cum e și firesc, un loc privilegiat. În concepția acestor oameni de știință, problema Pacificului nu poate fi abordată izolat, ci numai în contextul problemelor foarte complexe studiate de o disciplină recentă, Atlantologia, pe care Jirov, în Atlantida, Moscova, 1964, versiune românească Editura Științifică București, 1967, o definește astfel. Atlantologia ca știință poate fi considerată unul dintre capitolele biogeografiei moderne a perioadei coaternare, antropogenul, a istoriei geologice a Pământului și mai ales a acelei părți a acestuia, care în mod cronologic datează din timpul formării omului rațional, timp care a precedat direct epoca noastră istorică, începând cu ultima glaciație. Încheiat citatul. Dar conform acelui așa autor, Atlantologia nu este numai unul dintre capitolele biogeografiei, ci poate fi considerată și unul dintre capitolele antropologiei, de vreme ce citez, își propune sarcina de a stabili conexiunile dintre posibilitatea existenței și pieirii în diferite oceane, a unor mari porțiuni de uscat și chiar continente și problema așezării și dezvoltării omenirii citatul. Acest al doilea aspect al atlantologiei are implicații vaste în domeniul studiului originii, evoluției și variabilității biologice a omului, în corelația cu condițiile naturale, dar și cu cele social-culturale. De la început ne apare limpede faptul că dintre cele două aspecte principale pe care le îmbracă existența, în trecut, a unui continent scufundat în sudul Oceanului Pacific, aspectul geologico-geografic și cel istorico-etnografic, cel dintâi are o importanță primordială, celălalt fiind, într-o anume măsură, subordonat. Din păcate, tocmai acest aspect geologico-geografic este cel mai puțin studiat și, deși astăzi nu mai suntem în situația de acum șase decenii, când cunoscutul arheolog francez de Morgan, putea să afirme că, citez, nu știm nimic despre continentele dispărute, încheia citatul, trebuie să recunoaștem că deocamdată cunoștințele noastre în acest domeniu sunt destul de precare. În ultimile două decenii și mai ales în cadrul anului geofizic internațional, un an care a durat 18 luni, de la 1 iulie 1957 și până la 31 decembrie 1958, iar apoi a fost prelungit, oameni de știință și nave prevăzute cu echipament specializat au pornit să cutreiere oceanul planetar, întreprinzând cercetări și obținând unele rezultate interesante în ceea ce privește structura și configurația reliefului submarin. Aceste cercetări care continuă până în zilele noastre au extins orizontul cunoștințelor noastre asupra continentului invizibil, cum sunt uneori denumite uriașele suprafețe ale fundului oceanului planetar. Într-adevăr, din studiul formelor de relief submarin rezultă, potrivit ipotezelor emise de mai mulți oceanologi de faimă mondială, că ele sunt vechi pământuri continentale scufundate ca urmare a unor fenomene geologice complexe, desfășurate în timp. Printre aceste pământuri se numără Platoul Albatros, situat în largul coastelor pacifice ale Mexicului și Americii centrale, și în prelungirea lanțului vulcanic, care cuprinde și insula Paștelui, platou care către apus se întinde, după unele cercetări, până în regiunea depresiunii submarine Kermadec tonga dacă în unele locuri ale acestei depresiuni măsurătorile indică peste 10.000 de metri adâncime, în partea răsăriteană a platoului fundul oceanului înregistrează înălțimi Sherman Bank situate la abia 20 de metri de suprafața oceanului. Oceanologii au cules anumite dovezi care par să ateste că unele platforme oceanice au fost cândva subaeriene, printre aceste dovezi numărându-se carotele extrase din adâncurile solului submarin sau ale unor insule, de pildă insula Rapa, una dintre cele mai sudice ale Polineziei. Aici probele geologice au scos la iveală de la adâncim de circa 400 de metri calcare coraligene, ori, după cum se știe, coralii se dezvoltă la adâncim de 50-80 de metri, Astfel că prezența depozitelor coraligene în subsolul insulei nu poate fi explicată decât printr-o scufundare a uscatului, proces care s-a desfășurat însă treptat cu încetineală, de vreme ce a îngăduit organismelor tinere să clădească edificiul coraligen peste organismele moarte. De asemenea, procesul acesta ne permite și o datare aproximativă. Cum reciful de coral crește cu circa 35 de metri într-un mileniu Este probabil că scufundarea s-a produs într-un interval de 10.000 de ani La aceleași concluzii au dus sondaje efectuate în regiunea arhipelagului Hawaii Pe atolul Funafuti, la nord-est de Samoa Și în atolul Bikini din grupul insulelor Marshall situate în nordul Polineziei dacă asemenea probe extrase din solurile insulelor nu pot constitui dovezi peremptorii ale existenței în trecut a unui continent în aceste locuri, deoarece, după toate probabilitățile, scufundarea a fost foarte lentă, iar nu subită ca urmarea unui seism, în schimb, alte cercetări efectuate pe fundul oceanului par să ducă la concluzii apropiate de ipoteza lui Churchward. Astfel, în zona submarină din apropiere de insula Paștelui, o expediție oceanografică rusă a constatat că, pe o rază de 6.000 de metri, adâncimea media apelor nu depășește 150 de metri. Mai mult, insula Paștelui ar constitui partea cea mai înaltă a unui lanț de munți vulcanici submarini, a căror activitate n-a încetat încă. Lava aflată pe fundul oceanului în apropierea insulei nu este acoperită de mâl, stând astfel mărturie pentru desfășurarea unor procese vulcanice recente. Nici aceste concluzii n-au scăpat de focul criticii adversarilor existenței pacifidei. Depunerile de mâl sunt aproape inexistente în locurile unde acționează curenții submarini puternici, pretind aceștia pe bună dreptate. Dar oceanografia este și ea, după cum se știe, o știință relativ recentă, iar curenții submarini din Oceanul Pacific sunt deocamdată insuficient studiați. O seamă de specialiști, îndeosebe americane, ruși și englezi, susțin că, într-un trecut geologic nu prea îndepărtat, în Aria Pacificului au existat două sau mai multe uriașe întinderi continentale rămășițe ale unui continent mai vechi care se întindea din largul coastelor răsăritene ale Asiei până în insula Paștelui, mărginindu-se la sud cu Australia, iar la nord, cuprinzând un teritoriu în care astăzi a rămas arhipelagul Hawaii. Alții, printre care Jirov, sunt de părere că este vorba de trei teritorii, anume Havaida, Pacifida de Est și Pacifida de Vest. Între acestea, partea formând blocul răsăritan al străvechiului continent, socotit de unii geologi și oceanologi, ca fiind pacifida propriu-zisă, se apropie ca dimensiuni și limite de legendarul continent Mu. Între oamenii de știință contemporane ale căror lucrări pledează în favoarea tezei potrivit căreia în regiunile sud-vestice ale Oceanului Pacific ar fi existat un vast pământ continental, un loc de frunte îl ocupă geologul australian Fairbridge, în colaborare cu specialiștii din diferite domenii, în englezi, Fairbridge a efectuat ample cercetări, ajungând la concluzia că suprafața platformelor din regiunea cuprinzând insulele Fiji, Noua Caledonie și Australia, a fost o dinioară mult mai întinsă, o mare parte a acestor teritorii fiind actualmente scufundată. Această importantă descoperire a fost asociată cu mult discutată teoria derivei continentelor, care la Congresul Internațional de Oceanografie de la New York, septembrie 1959, a întrunit sufragiul unui mare număr de savanți. Apoi, în 1974, în cursul operației FAMOS, French American Mid-Ocean Undersea Study, la care au participat cele mai moderne nave oceanografice americane și franceze, s-au adunat noi dovezi că teoria derivei continentelor prin expansiunea fundurilor oceanice este o realitate. Deocamdată este greu de spus în ce măsură aceste teorii și ipoteze majoritatea de dată recentă sunt capabile să confirme existența unui continent sau a mai multor continente într-un trecut nu prea depărtat, în antropogen, în bazinul Oceanului Pacific. Pe de altă parte, tradițiile orale culese din diferite regiuni ale Pacificului, insula Paștelui, mica insulă Sally gomez și altele, în care se menționează o țară întinsă numită Hiva, scufundate în apele oceanului ca urmare a unui cataclism generat de mâna unui zeu, sunt contrazise de datele geologice acceptate care nu par să indice puternice frământări tectonice la răsări de insulele societății în perioada existenței omului. Și totuși unele date mai noi pledează pentru posibilitatea unei scufundări de dimensiuni continentale, mai întâi, raportul oamenilor de știință cu prilejul înconjurului lumii, efectuat de submarinul atomic american Nautilus, care au semnalat în apropierea insulei Paștelui un vârf submarin foarte ridicat, încă neidentificat. Apoi, lucrările profesorului Mernard, pentru Institutul de Resurse Marine și Universitatea California, care, tot în apropiere de insula Paștelui, a semnalat o importantă zonă de frângere a scoarței, paralele cu cea arhipelagului marchizelor, precum și o uriașă punte creastă, alcătuită din sedimente. Aceste două descoperiri sunt încă două dintre motivele care pun în centrul cercetărilor legate de o posibilă scufundare continentală în Pacific, regiunea insulei Paștelui. Oricum, cercetările efectuate de oceanografi și geologi privind sfera complexelor probleme ce le ridică scufundarea unor mari întinderi continentale, capătă amploare și ceea ce este nespus de îmbucurător, tind să se conjuge pe plan mondial prin colaborarea între echipe de savanți din diferite țări. În februarie și martie 1978, Nouă oceanografi din Franța, Statele Unite și Mexic au întreprins vreme de 50 de zile cercetări în lungul dorsalei Pacificului de Est și a faliei Tamayo cu ajutorul farfuriei submersibile Siana. Pentru 1979 au fost prevăzute noi explorări în cadrul cărora cercetătorii americani de pe submarinul Alvin au continuat colaborarea cu colegilor francezi. Aceste cercetări, întreprinse cu mijloacele eficace ale științei contemporane, deschid numeroase fronturi de investigație în domeniul oceanologiei și neotectonicei, incluzând chestiunile complexe legate de geneza și evoluția oceanelor, fenomenele tectonice și vulcanice, evoluția câmpurilor geomagnetice și a glaciațiunilor și așa mai departe, toate legate într-un fel sau altul de aspectul geologico-geografic al problemei pacifidei, care totuși nu este deocamdată în măsură să ne ofere o soluție cât de cât mulțumitoare. Rămâne aspectul istorico-etnografic legat de existența oamenilor pe continentul sau continentele pacifide, de eventualele urme materiale lăsate de această populație în procesul complex al dezvoltării ei. În această direcție se pot desprinde o seamă de concluzii interesante din studiul arheologic și etnografic al unor arhipelaguri și insule din Oceania și în deosebi a insulei Paștelui. Probabil că niciun petec de pământ din lume n-a stârnit în rândul oamenilor de știință atâta interes ca insula Paștelui. Numele i-a fost dat de amiralul Jacob Roggeveen, care a poposit aici cu trei nave ale companiei olandeze a Indiilor de Est în a doua zi de Paște a anului 1722. Așa a intrat Roggeveen, care n-a reușit să încheie o călătorie în jurul lumii, la două veacuri după Magellan, în istoria descoperirilor geografice, nedreptățindu astfel pe piratul englez Edward Davis, care zărise și semnalase insula încă din 1687, fără a aia atribui însă vreun nume. În ultimul sfert de mileniu, insula Paștelui a primit foarte multe nume. Navigatori, călători, oameni de știință, arheologi și etnografi, profesioniști și amatori, au poreclit-o. Insula giganților, insula singurătății, insula tăcerii, insula urechilor lungi, spărgătoarele de valuri, Insula dezolării, insula vânturilor. Iar locuitorii ei îi spun Matachiterani și Tepito Note Henua, ceea ce în polineziană înseamnă buricul pământului. Situat în plin ocean, la 2600 mile de Tahiti, arhipelagul societății, și 2700 de Valparaíso, Chile. Are o formă triunghiulară cu laturile de 16, 18 și 24 km și o suprafață de circa 118 km pătrați, și este în întregime vulcanică. Pe insulă trăiesc 1000 de locuitori care vorbesc polineziana și 40.000 de, de oi aparținând administrației ciliene. Cu trei veacuri în urmă, populația era apreciată la 4 până la 5000 locuitori și pe insulă nu se afla niciun animal domestic. Insula Paștelui n-a devenit cunoscută europenilor prin mijlocirea lui Roggeveen. Compania care îl angajase n-a necesar să-i publice lucrarea, jurnalul călătoriilor în vederea unor descoperiri, care a fost tipărită o sută de ani mai târziu, în 1838, în schimb, unul dintre însoțitorii lui, germanul Karl Friedrich Behrens, a reușit să-și publice călătoria prin țările de miază zi și în jurul lumii din anii 1721-1722, câțiva ani mai târziu, în 1737, stârnind interesul unor cercuri relativ largi pentru acea vreme, când știința de carte nu era prea răspândită. De atunci și până în zilele noastre, tainele insulei Paștelui au pasionat pe oamenii de pretutindeni, pe savanți ca și pe simpli călători. Ele l au pasionat și pe James Churchward, care nu putea să nu le lege de problema atât de labila a țării Mu, continentul scufundat, așa cum făcuse și cu alte taine din India, din Yucatan și din alte părți ale lumii. Aceste taine ale insulei Paștelui se grupează în jurul a trei obiective. Mormintele acoperite cu platforme și numite Ahu, dintre care unele datează dintr-o epocă foarte depărtată și conțin scheletele unor indivizi aparținând unei populații dispărute de pe insulă, statuile gigantice, unele cântărind peste 20 de tone, fără picioare, cu chipuri prelungi, mărturii ale unei arte rafinate, Tăblițele cu scriere Rongo-Rongo, până astăzi nedescifrate, singura scriere găsită în mulțimea insulelor care formează Polinezia. Ultimul cunoscător al acestei scrieri a murit în 1914, în timp ce pe insulă se afla o expediție etnografică britanică. Ahurile sunt destul de numeroase. Până astăzi s-au descoperit peste 260, mare parte dintre ele având câte o statuie, Moai, în denumirea locală, închip de monument funerar. Cavourile și platformele cele mai impunătoare, Pacheopa, aparțin unei epoci foarte depărtate și sunt situate în apropiere de țărm. Doi vestiți navigatori care au vizitat insula, englezul James Cook, în 1774, și francezul La Peruz, în 1786 au remarcat și au descris aceste monumente, atribuindu-le unui simbol religios. Părere confirmată și de Roggeveen, care ne dă unele amănunte. Citez. În lumina dimineții, notează amiralul olandez, marinarii au văzut pe indigeni prosternându-se idolilor, cu fața spre soare și oferindu-le drept jertfă anumite obiecte cărora le dădeau foc. Încheiat citatul. Acest caracter sacru al ahurilor și statuilor este astăzi obiect de controversă. Căci dacă erau sacre, cum se face că băștinașii au lăsat să fie violate sepulcrele, răpindu se statuile? Însuși, pascoanii au ajutat la transportarea lor la încărcarea pe navele care le duceau spre alte orizonturi, constată pe bună dreptate lui Caste. Într-adevăr, diverse muzee din Europa și America s-au îmbogățit de-a lungul anilor cu statui și alte obiecte din insula Paștelui. Începutul l-au făcut englezii în 1868, când nava Topaz a ridicat o remarcabilă statuie aflată astăzi la British Museum. Patru ani mai târziu sosește în insule corveta franceză Flor... Avându-l la bord pe Pierre Loti, ofițer de marină și romancier care va executa desene interesante, va scrie o frumoasă carte despre insula Paștelui și va lua cu el un cap de statuie uriașă, aflat actualmente la Muzee de l'Homme din Paris. Nava germană Hiena va aduce în 1882 numeroase obiecte muzeelor germane iar americanul Thompson, sosit cu nava Mohican în 1886, va publica o lucrare documentată și va aduce muzeului din Washington o statuie intactă și dale de piatră ornate. Această înșiruire este, din păcate, departe de a se sfârși aici, iar dacă prezența unor obiecte de cultură materială pascuană în marile muzee publice este într-o oarecare măsură de înțeles, Obiectele aflate în diverse colecții particulare, unde au ajuns de multe ori pe căi lăturalnice și chiar dubioase, nu are nicio justificare, ba chiar este dăunătoare, deoarece îngreunează activitatea de cercetare.